Bueno, perquè per per era desenvolupat i, i que, i sí, anava i que va acabar vivint eh, a Mallorca i va posar una botiga de pollastres alàs oh, sí? sí, a Mallorca i, i, i es va arruïnar amb el negoci perquè se'ls menjava no, tots? O... no ho sé fins, sé que, fins hasta aquí a Podolet no. doncs el senyor David Russo cantant el Forever and Ever eh, una, mm. un d'això que eh, fa una estona em deia el senyor Soler Uh, jo no tinc transistor. Mm, clar, el senyor no. Soler no pot escoltar mm. el forever never perquè se li el transistor. Sí. Jo des d'aquí li diria, senyor Soler, miri, faci, faci una cosa, uh -huh. jo um, l'adreçaria cap a Tartera Electricitat sí. a l'Avinguda Isaac Albenis, número 11, uh -huh. que fins i tot, si vol, li dono el telèfon, que és el 93-395-11-11, uh -huh. o sigui, 11 d'Isaac Albenis, Albenis i 11-11 de, després final... del 3-95. Ah, exacte. Eh? Amb el prefix sí, per... de Barcelona. Perquè tinc 93, dubte, sí però no es compri un transistor, conya, no siguis ronya, compres un MP4. Ah, hi està l'aducta. Que veu, veu però... com mouen així l'arrosca aquella, el cilindrin aquell, I, i, que posen totes puc les... Puc trucar, ara ja? No. No, no, ara... ara no, perquè estem en programa. És que quan... jo, jo, jo vull saber, aviam, amb un, MP, saber... un MP4, com vostè diu, ja vull saber... jo puc sintonitzar emissores? Sí, home, es veu que sí. sí. sí. Jo no ah, tinc es veu, cap de es veu. Ah, llavors, quina informació m'ha estat donant el senyor Marc Auger que sí. Jo tinc un MP3, jo tinc un... un MP3. I, I amb MP3 no sintonitza res. Jo amb MP3 sintonitzo la ràdio, escolta. Jo he d'escoltar algun programa de ràdio, com, per exemple, me... aquest nostre, però, clar, no puc escoltar perquè si estic fent -ho, no ho puc escoltar. Hauria d'escoltar de la... quan fan la repetició els dissabtes mm. o els diumenges, quan la fan la repetició nostra. Dissabte o dimenge. Jo Estem que... ben informats, eh? Dissabte d'11 a 1, d'11 a 1... Com cada dissabte. Com cada dissabte. Doncs, ens podríem escoltar. Jo és que estic... Amb MP3. Esperi un moment, que jo l'hi expliqui. Perquè, perquè vostè diu, a, a, se n'han rigut de mi no. de que utilitzi un transistor. No i man, i va, però explico... si vostè va amb un transistor, cunyat, d'aquells de, de, de, de, de després de la guerra. Un soni. Un Sony, bona marca. Diu Sony que... o no Sonic, que sigui transistor. El que passa és que jo vaig amb el Sonyet perquè m'an vaig a dormir amb ell m m en vell i me l'eveu i ja poso ja. És que més a dormir amb la seva senyora, supòs que no, va dormir amb un transistor. No, de unido també el ferro, eh? tres, fem un triu. O sí, sigui, fan un triu. Fan un triu. Fa un triu. Senyora transistor i jo, o, o sigui, bueno, senyora, les... jo i transistor. O sí, sigui, la senyora i vostè fent allò que fan les parelles i posem música. I, llavors, i vostè va música. escoltant els problemes eh, no, esportius, va que en moment posem música. Estava de gol. No. I la seva senyora diu, doncs encara no, xato. Diu, no, no, és estava escoltant el partit. No desví la conversa, que no és així. Sí, ma senyor Soler, jo, jo paro la música per anar amb la meva ah, senyora. Ah, sí? Vostè, sí. No, no és romàntic, vostè? Llavors, no, no, no jo, fa les jo, coses així. No, perdone, no, perdoni. Jo tinc una neurona. Jo una mica d'amèlia. No, jo tinc una neurona. Una, una llumeta termo. Sí, bueno, la llumeta i tot això, lo que vostè veig, un peto tota la llum. Sí, no, res, les palmetes, ah, tota llum. Cert, no té els palmas, no? No, però té bombilles. Ah, té bombilles aixòs. Sí. Té bombetas. necessito una. Jo se'm també, se'm fos jo bany, eh. A mi m'ha fos la de la cuina. De... Ben, la, ja la senyora bé. diu, "I en seso llum de la cuina i ha saltat el el el que té la bombeta, que quan peta fa. fa. I diu, m'ha saltat el diferencial. Doncs, eh... Eh, quan et salta el diferencial, poca broma, eh? Ah, no, mi no salta. I jo el dius, no, no, no, no em fem diferències. Em... Tu aixeca la palanqueta amunt i ja veuràs com tens. I ja hi I ja El que passa és que clar, de 3 bombetes no tinc dos i ha una part de la cuina que em queda fosca. Clar. I hauria d'anar al senyor d'Artera, a l'avinguda d'Isa Calvènis número 11, mm -hmm. a buscar una altra bombeta d'aquestes. Sí. <coughs> Sí, perquè més val, eh? Perquè I, a més, jo també si ja vull uinar... que una vegada li salta el diferencial, això és... No, no, és el moment és que se fos. Eh, el que sí que també vull un dia és que m'expliqui les diferències que hi ha amb les pantalles planes, l'LSD sí. i l'ECD i l'altre. Que... En compte que això és molt important, perquè tinc entès... Sí, tinc entès que hi ha pantalles que són molt grosses, però que es veuen pitjor. Llavors, no sé quins sistemes són, perquè jo doncs, això no entenc. Si vostè té un problema aquest ja els hi dic. Uh, Truquin al 93 395 1111, 11, que és el telèfon de tercera de... De de electricitat. Quina electricitat, digui'm? El... Avinguda Isaac Alvénus número 11? Sí, aquí mateix. Escolti, que tenia un problema jo, que volia saber que això de les pantalles... El que m'haig de passar per aquí l'Avinguda Isaac Albénus número 11... Millor, que així li ensenyarem i li informarem directament. Exacte. I vostès, que a més, què tenen? Tos. Vale. <laughs> Escolta, escolti, escolti que part... escolti, part... escolti, escolti, escolti, escolti que tenim, abans de que s'amofegui. Aigua, gas, electricitat, calefacció, mobles de cuina, sanitaris, electrodomèstics, telefonia mòbil, televisiors, tot tipus d'equips de música, aparells d'última tecnologia, a tartera electricitat. Vine a visitar-nos, estem a l'Avinguda Isaac Albéniz 11 o informat al telèfon 93 395 11 11. Tartera Electricitat, un ventall de possibilitats al teu abast. Tartera Electricitat patrocina en companyia. Mm -hmm. Són les 7 i 14 minuts de la tarda, i ja hem iniciat la segona hora companyia, hem parlat del senyor Tartera, hem parlat dels transistors, hem parlat de les pantalles planes i li ha agafat un atac de tos amb el senyor Soler. Sí. O sigui, tot això ha passat en un moment, en un prisplan. Això és el que té la tos. O sigui, ha sigut eh, informatiu, la música del senyor Demirrusos, Tartera l'electricitat, eh, la tos del senyor Soler mm. i ara anem a parlar amb una altra cosa que també li farà tos a vostè, que és el senyor Garigot. Sí? El senyor sí, vostè quan parla amb el senyor Garigot li agafa tos. Senyor Llucià, com estem? Ja s'ha dormit. Ui. Senyor Garigot! Senyor sí. Garigot. Desperti! Oh, ja, ja. Ja, ja està estem, aquí, ja està aquí. Estamos en el aire. Com que m'heu trucat fa mitja hora, vull dir que no m'heu entrada. No, és que el, ho ho he... el tècnic... El és tècnic previsor. Pas, home, previsor ah, ah, jo no sé si vostè sap que el senyor Rigal Solí ha senyor Llucià. A vostè li agrada que diguin senyor Llucià? és el meu llom. Sí, però que li digui senyor Garigot o el senyor Llucià, com li agrada més? A mi m'és igual, escolta'm. El que saps què passa és que el, el retorn que tinc ara mateix, o sigui, jo parlo i em sento l'eco escoltant. No sé si jo es pot arreglar. Es Perquè... pot arreglar, senyor... El tècnic Marcos, toca els botons. Sento veus, sento veus. Bueno, és que parlem, eh, nosaltres. És, és la línia de retorn, allò que en diuen el retorn. Clar, si vostè fos un corresponsal com cal de televisió, es trauria el pinganillo, hi podria parlar, però com que no és un corresponsal i té un telèfon d'aquests que, a més, deu ser... Vés, vés a saber d'on te l'ha tret vostè, aquest telèfon. Ah, bé, bona idea, espera, que em trauré el, el, el telèfon auricular. A veure, si esteu el telèfon no el sentirem. Vostè no se sentirà a nosaltres i nosaltres no el sentirem a vostè. Senyor Garigot, no serà l'edat. Senyor Garigot... Que si vostè veus... No, no acabarem, eh? Vull dir, jo jo de veritat no, no sé, que és que... Si em trec el telèfon de 1160... No, ja, ja, no, clar, ja. Clar. vostè no tindrà pas un problema d'edat, oi? No, home, jo, jo tinc un problema de... No ho sé, tio, no ho sé, perquè no respectes... Escolta'm, sí, no, sí. no, no em digui, tio, mantingui una mica les formes amb el programa de ràdio. Eh? Molt bé, senyoreta, pues ja està. No, bueno, en fi... Jo, jo, és que, jo no sé per què haig de guantar aquestes coses, de veritat. Sí, no és que no et tio, pues et dic senyoreta, que qui ets. Que era més fi, A veure, una cosa, jo sóc el director d'aquest programa. Ja. I no hi ha un respecte vostè, envers els galons. Vostè ha de dir-li, senyor director. Escolta'm, el respecte és l'alabat, no pel càrrec. Ah. Si a vosaltres és meu de respecte a mi. Ja el respectem? Ja el respectem molt? I estem dient que té un retorn. Si vostè es treu el, el, el aquest, aquest mòbil, que sàpiga d'un teletret, d'un teletret, aquest mòbil. No ho sé, és, és l'última generació. Sí, ja, ja. No portarà sonotone. No ho sé, però mai, mai em passa, tu. Mai mai... No, el sonotone l'ha de portar <si>... vostè, no el mòbil. <si... Estic parlant i em sento a mi. Sí, Estic no, contestant a mi mateix. Està molt bé, eh? Així té una doble conversa, amb nosaltres i amb Exacte. vostè. Eh? Exacte. A veure, senyor Garigot, uh, ja que avui no he pogut venir, perquè no sé què li amb passa a nosaltres... Eh? No he pogut, que és diferent. Ah. No he pogut, no he pogut. Sempre té unes feines molt rares, vostè, Escoltin, jo Em té, té bocabedat. Sempre tinc excuses. Ai, sempre tinc motius per... Sí, excuses, excuses. Per, per sí, jo no entenc com un jubilat, que no té res més a fer, va, i tinc i per venir. Bé, bueno, jo, jo no sóc el perfil de jubilat que passa el dia jugant al dòmino i a les cartes i visitant obres. Jo sóc un jubilat... I a la Patanca. Com? I a la patanca, que els jubilats juguen molt bé la patanca. Exacte. La petanca, les, les boles les faig servir per una altra cosa. Les boles de ferro, refereix. Clar. Exacte. Val, val. I el, boliche. el boliche. Exacte. Molt bé, digui, digui, vostè no el perfil de jubilat. No, exacte, jo no sóc el perfil de jubilat clàssic. O sigui, jo, jo m'agrada aixecar-me amb trempera i començar a fer coses jugant tot el dia i, i anar a buscar els possibles negocis mm. i bueno, simplement moure't, mantenir-te viu i col·laborar amb programes de ràdio. O sigui, estàs sí, sí, sí, viu, no? Perquè si ets mm -hmm. allà a jugar al a cartes, escolta'm, s'ha acabat, s'ha no? Ja, ja, ja, ja. I, i entre, vells, i entre vells curts i jovens jo, i jovent curta puja, perquè ja ja ja si sentit aquesta notícia que a Catalunya som la pitjor en educació? Sí, bueno, clau, escutem final. això acabarem sent una suxetat que escutem que no no no no sé que nos seguiran sé si davant això de que escutem ara perquè l'agafaré gafaré amb calçotets, però ara per trobar amb, amb el conseller, amb el conseller Maragall per dir-li què coll està passant aquí. El que passa que no serà aquest el cas. Eh? No, però escolta'm, el margall, potser la seva culpa, però hòstia, això ve de llarg ja, eh? Sí. Això ja. es va començar a torçar amb la generació de la Sabrina, més o menys. <risos> no em comenci a provocar la Sabrina, sí. perquè al final acabarà trucant si és que ens escolta. No serà també exemple de que molts polítics eh, no donen un, un prou a l'exemple perquè els petits tinguin bona educació? no tinteix que, que hi ha molts mos podies adonar tenen una educació bàsica i que són polítics més que rent no per la seva els seus coneixements sinó perquè són, tenen un carnet d'un partit. No tinc el vostre raonament. No sé si sí que es feix o... Deixi-ho, deixi bueno, no, sí, ja, ja veig que no es vol mullar, senyor Garigot, ja, perquè segurament... Ten, tenim el que ens mereixem. Escolta, sí, ja, ja. Cada vegada més les nostres llibertats. O sigui, aquí, amb que està passant, amb aquesta que a Catalunya, ningú diu res, tothom diu, vale, baixa el cap. O sigui, I això que la vegada anirà més, eh? Sí, perquè sí i si ens anem a tontar tots i tal, pues, bueno, escolta, al final vindran aquí, ens pissaran i nosaltres direm que plou. Escolta, una cosa, què li sembla això de la ministra Alvarez, que sí. està dient antes partir que doblar? Aquesta, bueno, en fin, jo li doblaria una altra cosa. Això no, no, no té nom, això. Aquesta senyora està desquiciada i ja com mitja a no sé, escolta'm. Jo no sí. sé com, com no té vergonya d'estar. De, de, de... Jo sóc al darrere aquest i, vamos, jo, jo, jo, a mi ho fan fora, però jo l'insulto. Que aquesta, <ríe> pre, aquesta presa de pèl. Ama, ja li va dir, diu, hombre, si s'ha de dir Josep Lluís, s'ha de dir: no partida i doblada, sinó partia i doblar. Bé, bueno, pues, pues oh, uh. ella que també parli en català. O sigui, sea, com a mínim nosaltres els hi parlem el seu idioma, pues ella que parli el nostre. Sí, senyor. De, de totes... Com a mínim nosaltres fem l'esforç. Ella no fa ni aquest esforç. De totes maneres, ens sembla que es, es va equivocar, perquè ella volia dir antes estirar que arrugar. Què diu ara vostè, estirar senyor Soler? que arrugar. O perquè perquè, perquè, perquè s'ha fet una, un... Hombre, brífting. hombre, hombre... Ai, acaba de fer una acaba de fer un gag el senyor Soler. És que és bon soler, hòstia. Eh sí, és sí. Vostè no l'entenc no i jo tampoc. No, és igual. Jo l'hi he entès perquè m'ha fet els gestos aquí Clar, a dintre però... el locutori que s'ha fet un lifting la senyora Álvarés. Eh? El, ciment aquest, la cara, el ciment aquest que, que s'ha estalviat de l'AVE la, se l'ha posat a la cara per tapar els surcos. Per això dic... Que... Que... No sé què és un lifting, però bueno... Un lifting d'allò que es té en la cara, allò que va fer la Sara Montiel... Que, que li estiren tota la pell i li posen al darrere amb una agulla d'estendre la roba... Això ho el fotien els, els feixistes, tu, quan no cantaves i les torturaven, t'estiraven allà fins que xerraves. Ja, ja, ja veig que vostè ha passat per la, també per, les, Hombre, per la comissaria Laietana. Eh? Bueno, senyor Garigot, què farem avui? A veure... No ho sé, jo crec no sé. que... Eh, fa temps que em veu plantejar... Un... Jo li vaig plantejar no, que, que, que... Que... De que truqués a la fundació aquesta del senyor Aznar, la FAES, aquest senyor sí. que diu que que li preguntin pel Real Madrid, però que no li preguntin perquè el volen cl... cridar declarar al senyor Ibarretxe, i que vostè, a veure com a jubilat que és, eh, jo no sé si està interessat en que amb el seu casal vingui el senyor Aznar a fer una conferència, i sobretot Exacte. quan valdria una conferència del senyor Aznar, i si això està subvencionat pel senyor Zapatero, pel Ministeri de Cultura. Exacte. Què li sembla? Truquem a la FAES? Endavant les HES. Endavant, Endavant la FAES. Ara el senyor Marc Auger està marcant els números de telèfon... Sí. Eh? Y i, i troquem a les faes, eh? Ja sona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, es que no m'escucho muy lejos. Yo llei si muy mal. Sí, ¿me escuchas? Eh, sí, pero se si oye muy mal, si hay un ruido de fondo no le oigo bien. Ah, vamos a ver, que hago un esfuerzo. A ver, un poquito mejor ahora? Sí, un poquito más. Bueno, vamos no, o a ver, mire, yo es que llamo de aquí del casal de avis bueno, de abuelos de San Quintín y de Madiona en Cataluña. Sí. Porque nosotros estamos interesados, bueno, somos fans del señor Aznar. Sí. Entonces queríamos información para ver si podía venir a hacer una conferencia. Pues eso tendría que, vamos a ver, tendría que enviar un mail. con ¿Un qué? Un email. Pues eh, qué es esto. Oh, pues vamos a ver. Pues por correo electrónico, una presentación de... O sea, es que vamos a ver, aquí la mediana de edad de ochenta y pico de años, señorita, aquí nosotros no sabemos estas cosas. ¿Esto no puede, no, no, no hay otra manera de, de informarse? Pues eh, puede también escribirle una carta, si quiere. Uh, ah, vale, pues hacemos que eso... Sí, mire... Una, me carta, una carta, una carta lucho, ¿no?, de la, la, la, la de la vida. Sí, sí, una carta. Vamos a ver. A ver, dígame, por favor. Mire, eh la dirección es calle Juan Bravo, 3C. Calle Jaime Bravo. Juan Bravo. ¿Cómo? Juan Bravo. Sí, Jaime Bravo, ¿no? Juan Bravo, sí. Vale, ¿número? Número 3C. ¿Cómo? 3C. 3, 7... ¿Séptima planta? ¿Séptima planta? 28006 Madrid. 38600 Madrid. ¿Esto a, a, o sea, lo, lo pongo a, nom a nombre del señor José María Aznar? Sí. Vale, sí, entonces, ¿qué, le, ¿qué es lo que le tengo que decir? ¿Qué le, ¿Qué le tengo que poner? Pues eso, el motivo de por qué quiere que vaya a hacer una presentación o invitarle. Sí, bueno, más que nadie que nosotros somos, bueno, somos aquí todos fans de él y entonces, pues bueno, queríamos pues bueno verle y que haga un, un poco una conferencia de cómo ver las cosas y tal, pero claro, nosotros sabemos que sí está muy ocupado y claro, tampoco vendrá de gratis, ¿no? No sé cómo esto, si, si nos lo podemos permitir o así, no sé, esto usted mismo no me puede dar cuatro pinceladas. No, yo no le puedo decir nada más, yo lo único que usted envíe la carta y y ya recibirá contestación. Bueno, y esto lo vale a él, ¿seguro? Pues sí, supongo que sí. Es que a mí me han dicho que si que aquí o sea, que normalmente lo, no, las cartas no las recibe o sea que la, la, le, le filtran y entonces esto o se si, si nos quitan de encima un poco. No me gustaría a mí llegar a este extremo. Eh, pues en principio las recibe, sí, la recibe. La ¿Cómo? La, la, que sí que la recibe. Ah, la recibe. Sí. Bueno, pues... pues ya está. ¿Y usted no puede decir más o menos las condiciones? No, no le puedo decir. Eso ya es interno. No bueno, le puedo informar de más. Pero tampoco es gratis, ¿no? Vamos a ver. eh Yo no le puedo decir más. Es que no lo sé. No lo sí, sé. Que, pero usted, está usted trabaja con, con él, ¿no? Vamos a ver. Está hablando con la recepción de Faes. no Yo no sé exactamente. No sé, eso no lo puedo decir. No sé, si yo no digo sonos. que me precise la cantidad, señorita. Yo digo más o, menos si, más o menos para tener un baremo, ¿no? Que, si no, que pueden, no lo, podemos que, que no lo o, sé. podemos permitir no, ¿no? Que no lo sé, ¿de acuerdo? ¿No sabe? No, no. Bueno. Bueno, pues ya está, pues ya haremos esto y ya nos veremos. ¿eh? Vale, muy bien. Pues nada, pues muy amable. Muy amable, adiós. Venga, gracias. Buenas tardes. Ai, senyor Garigot, ja veig que no té el senyor Aznar aquí a Sant Quintí de Mediona. Un poble tan maco com Sant Quintí de Mediona. Amb maratges de fons que n'hi ha d'aigua, uh -huh, uh -huh. que uh -huh. maco que és Sant Quintí. A veure, he vist una mica fluix, eh, senyor Garigot? També li dic ara, eh? <coughs> En altres moments l'he vist més agressiu. Vostè s'ha deixat, portar... no, no, eh... deixat portar... No, no, vostè s'ha deixat portar per la veu dolça de la recepcionista. Ai, ai, ai, ai, ai. Sí, eh? sí, sí, sí. Jo no, sí. me l'imaginava, no sí, sé, aquesta noia, aguantar cada dia aquest, aquest home i tal, pues m'ha fet llàstima, no? No sé. Però si ni el veu, quasi, quasi passa, diu... Hola, bona tarda. <laughs> I ja està. Eh? I, I passa de llarg i ja està. I diu, bona tarda, Mira, hòstia, sí, mira, hòstia, hòstia. que parles amb gent i et denota... Eh, se t'inspira, pues, xularia, mala llet, i tens ganes de... de... de, de... Sí, de, de saltar-li de... la llogular. Em feia, em feia, em feia llàstima, no sé, mm. no, no... No, no, el veig, veig fluix, eh, senyor Garigota, el veig fluix, eh? no Se m'està tornant humà. No, però ha quedat bé, ha Se m'està tornant humà, eh? Escolti'm, que tenim una trucada telefònica. Oh, Miri, hòstia, la, la, seva eh? la seva neta, la seva neta. No, no, ni com estem ni res. Ah, hola, bona tarda t Mira. Mira, és la Sabrina Carigot. No, no, si sí, l'avi està mantena. Ah, avi. Quin ja veu, eh? O sigui, amb aquesta noia tan dolça ja l'apareix, aquest imperfecto. Jo no et eh. faig pena que t'haig de, de suportar-hi a dia, com que aquesta dona, els 3 minuts. Eh. L'ha deixat tindran, molt tendre. És la veu dolça que tenia, veu dolça encandidada, que què em faré, ara em faré el carnet de PP, gràcies a aquesta noia. I tu només em dones que disgustos i males notícies. Però avui, avui vindràs a sopar també et quedaràs per de pendone o por ahí? Sí, ja Tu fos més sent la truita, per si de casa jo ja pereixeré. La fruita o l'herba? Si l'herba te la fots igual sempre, després, a sopar... No, te any. la tu perquè tu en comptes de sopar pastes, eh? Com? Com les vaques. Home, perdona, si no m'exciti, si no m'exciti, és que... Com excitat que vas tu, t'excitaré jo. Escolti'm una cosa. Amb aquesta gent et deixa publicar el blog i em deixes sempre deixant malament. El que passa és que aquestes converses són una mica elevades de to, eh? I són personals, tampoc no entrarem en d'això. A mi el que em preocupa és que vostè canvi de color polític per, les per la veu d'una noia. I no, no només no això, et eh? No només això. No et sembla un motiu prou digne? No. A no. Sempre un es pot canviar la jaqueta gràcies als diners o a les dones? <ríe> quin, quin, motiu més, quin motiu més digne? Jo, si hagués quedat amb aquesta noia i l'havés convidat a sopar i anar a casa seva, mitjanament, ho entendria. No ho comprendria, però ho entendria. Però que no ha passat res de tot això, senyor Carigot. Vostè es, es deixa comprar per molt poca cosa, eh? Escolta'm, tu què saps? Jo he parlat amb clau. No, Ells i ell, ah. jo ens enteníem un clau secret. Que, que tu no, no captes, clar, perquè no tens el, el, llibre, no tens el manual d'equivalència. Clar, clar. O i sigui, ja, jo ens enteníem i ja sabem el que ens hem dit, en veritat. Ah, o sigui, ja ho faes abans, no? Exacte. Tu, tu comença les veu les inicials. F de què pot ser? De, de facilitat. Vale. Per això li podia dir de fornicar, però estem a hora infantil. Exacte. L'A... L'A? D'amistat. D'amistat. Amistat. Sí. O d'amor. L'A E L'A e d'Espanya. L'A e d'Espanya, e de tota la vida. Oh, senyor. Ah, no? L'A e és, és d'eficiència i entrega. Mare de Déu. Mare senyor. Sí I que entrega, e. sí. I l'A s de Societat Anònima. De sempre, sempre. Sempre. sempre. És normal. <laughs> és, és, és, és... És, és... Ha, ha sigut la seva neta. Ha... ha sigut la seva neta. Que el deu conèixer bastant. I i jo a mi només vull fer, vull amansar-te, eh? Perquè això que s'ha fet ara de, -de vendre t'ho explicaré al meu diari, que d'aquí sí. poc ho explicaré perquè el que vas fer a Madrid no té nom, eh? Ja ho explicaré, ja ho explicaré. A veure, la seva neta està publicant per entregues un viatge que vostè, que vostè i ella van fer a Madrid. Amb el blog d'en companyia que jo si vol li, li dono l'adreça la, que és http2.2 barres cap a la dreta, encompanyia.blospoc.com eh? torni torniu a dir perquè jo m'he perdut ja, eh? http2.2 barres cap a la dreta. Però tot això és normal. No, ja està. <laughs> encompanyia.blospoc.com eh? Què havia agafat, senyor Caricot? S'han constipat. Bé, doncs allà la seva neta explica la, una aventura que vostès van tenir a Madrid, ara, amb aquest pont raro del 1 de novembre, ah. del Dia dels Morts. De tots sants, de tots sants. Tot Sabrina, que es vagi acostumant als ponts. Per què vol dir amb això? Que... Que... Ahí, ahí lo dejo. Que hagués de viure sota un pont? Els ponts que porta ella la dentadura des de Madrid, eh? Sí, sí, sí, sí. sí. sí. Com se li ocorreix demanar pantomàquet a Madrid? Només li deixo aquí, senyor Garigot. Òstia, i per, per què no puc demanar pan tomàquet? Perquè li trenca la pinyata. O sigui, tu te'n pots a Nova York i demanar una cosa rara, o te'n pots anar a l'Índia i demanar no sé què, i te'n vas aquí a 60 i no pots... Una cosa tan fàcil com és això, a fer un tomàquet i sucar-lo... Sí, però això ho fan aquí a Catalunya, a Madrid, no sé, el que és el pan tomàquet, el, pa, el, pa, el pan tomàta. El pan, -pan tomàta. Bueno, pues com deia aquell, que n'aprenguin. Exacte. Aquell era el president del Barça, no? I a mi no precisem que he tingut mai el club. <laughs> home, home, que, home. Garigol? Ui, ui, ui, ui. No, no, res, no. jo, no, no no, re, no. jo no vull dir res, jo no vull dir res. Que farà carrera política aquest sí, senyor, eh? sí, No sí. vostè, eh, el senyor millor Laporta. Millor pel país, millor pel país. país. Ui, com anem, ui, com anem. Com Està, estava molt revolucionat. D'aquí sí. a aquí es vol apuntar el PP, de, perquè ha sentit una veu dolça d'una nena, ara ja estem al costat de la Laporta... Ho bon... veig entrant a la casa gran del catalanisme de l'Artur Mas, eh? Com? el veig entrant a la casa gran del catalanisme de l'Aurtur Mas, a vostè. Jo, si hi ha volum de negoci, entro em faig falta. <ríe> és Així, un interessat, senyor. A, a, a, això és per cuidar bé a la seva neta, eh? Jo ho sé sí, que en al fons... Sí, sobretot, sobretot. <ríe> jo sé que en el fons t'estima, Sabrina. Molt, molt, en el fons, que té una profunditat infinita, eh, que, home, sí, perquè bo. per trobar aquest fons encara no l'hem trobat, eh? Bé, és que hi han coves que són molt aprofundides, Sabrina. Sí. Eh, i s'ha d'entrar fins al fons. Això ho va dir el Nacho Vidal. El monstre de la gosició... En... O sigui, entrar fins al fons és una filosofia també del senyor Nacho Vidal. Diu endavant les haches, no? Sí. Aquest què és el Nacho Vidal? Un senyor que vostè... A veure, si sí, té un, un fodimer de pel·lícules d'ell, sí, com ho ha dit. És com sí, que sí. Mal, és que ell no es fixa en els crèdits. Què sí. fa, el sí. Wensterns? Sí. Sí. sí. ¿O què fa sí. fa, fa pistoles. Com? Pistoles. Treu pistola? la pistola, sí. Sí, treu la pistola i fa, fa malifetes. Hòstia, aquest... Tu almenys amb bany ni aquests o què? Més o menys. Més o menys, sí. Més o menys. Hòstia, Bé, no, no se'n faci el despistat, que ja aquí és el Nacho Vidal, el senyor Garigot. No se'n faci el despistat. Escolta, m'ho hem de deixar aquí, senyor Garigot, perquè ara ve el senyor Gavedo explicar-nos aquestes aventures de Tiana. Jo, si, abans que vostè se vull agrair-la Sabrina que hagi trucat, com sempre, perquè té una paciència de santa. Sí, que fes-li -fes sí, la... Sí. Fes-li -fes la truita, que segurament que vindrà, encara que sigui tard. Sí, truita d'aigua. Eh? Doues. O la truita és <laughs> sí que té un <laughs> bon ou, sí. Amb sí. sí. sí. aquests els serveis el, el, el, el de producció de les ràdios i això no tindran gaires dificultats a l'hora de buscar entrevistes i mostrar la notícia aquesta del fracàs escolar, tu aquí era la senyora Cebriña, la Quevedo, ja ja que el portau però, però ara que té que veure el senyor Quevedo amb el fracàs escolar. Mira, sí, estan rabiat, no pago ni sí, Quevedo. Rabiat, diu. Però, sí. però esculpi sí. una cosa, però el senyor Quevedo ara s'enfadaran vostè. Ah, oh, que mai quin quil, no sé. és que ha estat actant de tonto. Ara oh, en... entraran en pipate. Eh? Sí. Ara ens donarà una, una mitja hora que esculdim, no, no, no, no vull ni pensar-hi. No vull ni pensar-hi. A xivar-me. Adeu. Adéu Sabrina. Adéu, Sabrina. A veure, Sabrina. Escolti, senyor Garigot, eh, ens veiem la setmana vinent? Bé, bueno, ens veiem. O ens parlem? A, a veure si vostè el... té la, la, la, la bona voluntat de venir la setmana que ve, que ens agrada molt que estigui aquí i que, i que li digui totes aquestes coses que és un incult amb el senyor Quevedo, a la cara, sí. si té nassos. Quan és el sopar de nevau? No ho sé, i no serà un sopar, serà un dinar, a lo millor. De moment s'està no sé preparant la marató y después eh, los copichuelas de... y la eh, juerga... De, de moment hi ha una marató, que és un partit de futbol i uns partits de bàsquet, però vostè no el veig en calça curta. Eh? Què diu vostè? El catxito com catxito. No, el, el que és, no, catxito com eh? catxito no. Eh, eh, sempre és... els sopars el sopar acaben d'arribar amb tot això, no? Dir... Escolta'm una... No els he embolicat amb ningú de la feina. No, no. Però veure una cosa, senyor Garigot. Eh, em sembla que serà un dinar. I cas que fos un dinar, jo li garanteixo personalment que convidaré la seva neta. Un dia? Si es puja un taul separades... No, no, a la mateixa taula que vostè, i així el tindrà controlat i no farà el d'això. I a més li posaré el senyor Manel Pinheiro al costat. O sigui, en una banda la Sabrina, i a l'altra banda el, el senyor Manel Pinheiro. És que eh? és com si estigués amb una parella a la Guàrdia Civil. Exacte, banda i banda. Eh? Com si vostè fos el Lute i té la parella de guardeixi sí, al costat. I el Marc està dient que al davant, ell. I al el davant no sé per el Marc, rematar, -ho. Ho sé, per acabar de rematar. Sí que sí Ah, vale. Ah, en Valmars sí, eh? Exacte. Vale. Exacte. Bueno, el Sr. Mart també ho controlarà. Eh, uh, Sr. Garrigot, digui'm allò que sempre en diu. davant la xache, Macu. Endavant les xaches. Uh, Garrigot, ens uh, escoltem a la setmana vinent. Adéu-ciau. Ah, Adéu-ciau. ...tal vez especial... que se le va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no saldrá? Se preguntaban sus padres... ...¿qué no saldrá? Todo el tiempo en la calle... ...¿qué no saldrá? Solo piensa en jugar... ...de mayor se acordará... ...nunca jamás pudo comprender... ...porque el niño del vecino... ...se comía un pastel... Todos los días, y él no podía. Al atardecer, cogí un pedernal, se cargó el escaparate y se hartó de chocolate. Bambas, milhojas y hasta un brazo de gitano. La set... Se me... pues la set 4... 4... Aquesta tos no és meva, eh? És impostada, eh? Vostès no, com si no havien escoltat ah, res. No. Com I si no havien escoltat entre, entre. res. Mm. Les 7:41 i, i aquesta és la sintonia del senyor Sergi Quevedo. O sigui, la sintonia que dóna entrada a la secció del senyor Sergi Quevedo. Mm -hmm. Mare de Déu, senyor. Go, uh, mother of God, sir. Exacte. God eh? save the Queen. Sí, eh, the queen, sí. sí, sí la reina era, era Freddie Mercury sí, i així sí. va acabar. Fa, aquest any, aquesta setmana o la setmana passada va fer anys de la seva mort. Dissabte, dissabte farà anys de la seva mort. Sí, quants? Doncs mm -hmm. pues va morir el 91. Doncs mm. pues miri, farà 10... 16, 16 anys, ja. El 91? Que... Un any abans de les Olimpiades no va arribar a cantar les Olimpiades. Sí, home, que va arribar a cantar les Olimpiades. No va, home, canta va... amb la Montserrat sí, Caballé. Va cantar amb la Montserrat Caballé. Barcelona! Doncs pues qui era? Reviseu, perquè no va arribar a cantar la cançó de Barcelona a les aquella Olimpiades. Aquella Barcelona que arribava... Llavors que era un vídeo gravat. Vam posar un vídeo gravat, perquè no... ah. Freddie Mercury no va arribar a poder cantar aquella Barcelona. Pobret, eh? No, no. Sí, sí. Perquè a veure, un tio que té els sants Una neumonia, una neumonia el, el amb la cira. Els sants nassos d'aguantar-li la Montserrat Caballé... Barcelona! Vostès saben que Montserrat Caballé té un tumor cerebral. Des de no. fa més de 20 anys. Per això té aquests canvis de caràcter. I no, no. m'embroma. No. A veure, també tenia un tumor cerebral fofó. Vostè us acaba de morir d'un tumor bé, cerebral. Eh, bé, hi ha molta gent que Però, té un tumor senyor, cerebral. Senyores i sí, senyors... Unes estem... declarats i els altres bueno, no. Necrològiques. Ne Som a, a 7 42, Diana, vinga, a la secció del senyor Caballé. Deixi de bellugar el bolígraf. Per què fa això? Campionat Mundial, no? Sí. Però per què fa aquestes un amb l'olígrafo? Perquè m'estic preparant. per... La setmana una... que ve ho voldria amb un cubo rúbic, a veure si el fa. En tingut una casa. Sí, però no es pot si fer fer-lo. No, vostè tampoc. Jo és que no me'n recordo, perquè tenia la fórmula per fer-lo, però sí, la vaig és... perdre amb un trasllat, se'm va perdre la fórmula. Però el sabia fer. Està sa internet, ja me la baixaré que, i me la estudiaré. La, la pitjor... O sigui, jo em vaig trobar un dia que, que vaig anar a casa d'un senyor a buscar uns discos per on estava en una altra emissora, i l'home tenia el cuburro havia fet una cara. I jo li vaig dir amb el senyor que anàvem, diu, jo fer, diu, fes-li, fes-li, que fes -li. li farem una, entre comentes, putada. I cric, cric, li vaig fer i li vaig deixar a sobre. Li va agafar un empreny amb aquell home. No, és que això no es fa. No. Ei, després, me, me, imagini's que comença un sudoku, arriba, el veu a mitja i li acaba. Hòstia, que putada. Després li vaig fer un senyor que ens pagava. En una revista. Ens pagava? Sí, ens pagava diners. Ah, ens, ens, donava, ens donava cèntims. Ens donava ah, cèntims. I va dir... És raro, eh? I li vaig dir... Això Normalment ho sé no fer-ho, fer jo. I em va dir... Que porto no sé quanta tens i he fet una cara i mitja. I dius, no, mira, veus? Que, que, que... I jo m'has fotut amb balla la diversió. Ah, escolta. Cric, Escolta. Exacte, cri, cri, cri, aquí el tens. I es va quedar... Com ho fas? Mm, ah. A mi em pidió muerte. Se siente. Mm? Però és una fórmula, eh? Me la van donar, eh? Sí, em sembla que és posar les cares i... No m'expliqui! No, no m'expliqui res, vinga. Els cantos, els cantos. Són, són dues de... cares que les has de fer. I els últims és una fórmula. No hem... sé quantos és a la dreta, no sé quantos és pim, pim, pim, i tal, quan prens aprens, sols més... No me l'he deia ser emprenyador, però hem vingut a parlar del Cubo Rubic sí. o de Tiana. Sí, no, no. són, no. són les 7 i 44. Es, a, espavili que no... Ha d'anar de pressa, temps. avui esports, vinga centre cultural esportiu Tiana 2, Molinos 2 remuntada de l'equip materoní en els últims minuts bàsquet Tiana guanya de nou a la metge del Vallès i era hora, eh, que ja em feien patir els del bàsquet recupera una mica la bona marxa pla de participació totes les notícies està igual stop està en pla informatiu vagi fent-lo, stop, que queda molt bé stop, presentat el passat dimarts el dimarts passat tocava a l'escola l'Anglada, stop a assistència d'una trentena de persones. És Stop. a dir, no va interessar poc allò en excés. No, Stop. no, sí. Ja Aquest veig. proper cap de setmana torna a haver-hi presentació el dissabte. Stop. Es farà a la sala al Benis. I Stop. A veure si gent? van tots. Stop. Anirà més gent? Stop. No preveu, Això ja no, no ho no sé. Ho Stop. Stop. Stop. Stop. Molt bé uh, Lo del teatre és top, com ho tenim Algún cung... uh, mètode Gronholm a uh, uh -huh. Més de 500 persones Stop. Stop. Molt bé, no? Està molt bé, i ho, -ho bé o què? Sí, Vostè sí, ha vist sí, l'original? Sí sí, sí, sí I va sí. veure el sucedani? Sí, sí, sí, sí. I què? Les Home, òbviament uh... Home, au, oh, buixeteres, no, buixeteres És eh, que clar, és intenten... que estem Vinga, vinga, vinga És que no. estem, estem parlant que de dos molt, grans monstres jo també vaig veure el com el coco negro, diguéssim, de professional i l'amater i veus les teves diferències, però és allò que penses. Està molt bé, gent que no s'hi dedica, mentre que el buixeteres millor entrava a les 10 del matí, sortia a les 10 de la nit i et en aquesta Jo també penso que no cal comparar, vull dir, sinó que si tu passes bé en aquell moment o no. Jo li vaig dir una tonteria ara. Digue-me-la, digue la Com si no n'hi dues hores. Aquesta l'avís, aquesta la diferència. Jo no sé... Li sembla bé que avui sigui l'últim dia a la seva secció, senyor? Sí, que ve, no? sí, sí. Ara, ara estic acabant de retocar el bloc, potser m'equivoco i ho borro tot, també. Fixi's tu. Uh, vostè sap que pot baixar des d'aquí fins a l'entrada d'autopista amb uns clatellots al clatell que li poden deixar el cervell molt més marbat del que el té? Aquest senyor és l'autor del Tunda, Tunda, Tunda, eh? Exacte. Vagin amb compte, eh? eh? En fi, doncs, dir tot això, jo no entenc perquè els grups de teatre amateurs no busquen autors amateurs per estrenar obres amateurs, que seria el normal. No, eh? jo, jo, I no, jo, estan fent... Jo li puc donar una explicació, su i suposo que va per aquí la cosa. Quan un grup és amateur, que no és professional, té por... De, eh, a més a més fer una obra desconeguda si tu fas una obra coneguda sempre vas amb el, el recolzament de que aquesta obra ja funciona però ja, una obra ja desconeguda no pot, no pot comparar que és el que ai, fa el senyor ai, de, va, desconeguda, vostè s'equivoca se surt del pas i diuen aquest autor puc fer, eh, o bé. Diuen, aquest autor faig un paràntesis com a actor, actor amateur d'aquest poble stop, stop. amateur Uh, moltes vegades el problema que tens quan fas una obra que s'ha fet relativament fa poc mm. i que tu has vist és que intentes imitar Exacte. inconscientment sí, sí, imites sí, el sí, que sí, tu has sí. vist tu saps com diuen les coses, el personatge. i tu acabes imitant aquest personatge mm -hmm. com que tens aquest hàndicap també doncs, és molt important aquest no fixar-te eh? no fixar uh, jo recordo, anys A mm, vam fer el musical de Snoopy mm -hmm. amb els nens petits de vostè feia de gos o de porc ja, de net? ja ho vaig fer de Snoopy Tothom té un passat... Senyor meu... Uau, uau. Miri, jo en aquest ja, escenari he cantat cançons en solitari vestit de gos. He cantat ja, ja estava... un limon i medi limon amb vuit tios transvestits darrere. Que per cert va morir molt malament, aquell Sí, van anar per despenjar una bombeta i es va enganxar. Ah, sí, es va enganxar amb el fil al sí. coll i... i bueno, en fin. Jo he arribat a cantar... Jo, també, jo he arribat a ballar el Saturday Night, aquella... I fins i tot... Sap que estem a antena, que això és Sí, sí, sí. Bueno, tot això no, no. ho ha vist tot Tiana. No, no, a veure, amb un i, i que, que després això ho passaran el dissabte. Amb un vestit de Femherlos. Femherlos? Sí, sí. <ríeix> sí, sí Expresident sí, sí. ex del coro sí, sí, i membre sí, sí. important I que, i, de l'agrupació. I que feia un programa amb aquesta casa. Encara el fa una... Encara el fa. Una, la de de, de, de, divendres, de demà, mm -hmm. vaig sortir vestit fent dir que la senyora Femherlos és una senyora. Fent gris. Mm -hmm. Però ballant. O sigui, fent de noi, però fent vestit de noia. I el meu sumum és fer de Jaume Sisa a la nit de Sant Joan amb tres travestis a darrere cantant Te el domingo para verte llegar con sí, su vestido mar. rojo y suada caminant. Aquella, aquella cançó molt maca. Eh. Ja, jo, jo, ja jo estem no entenc, amb el rellotge. Jo, jo no entenc per què he hagut d'explicar aquestes coses per antena que mermen molt la seva personalitat. <laughs> I així... I mermen molt el programa, al nivell Perdoni, del programa. No, no, perdó. Perdoni, i així la diferència és... Que hi ha un moment que estic parlant... Però això, això demostra cosa, la llibertat. que si no, és que, ah. que interrompeu sempre. Això demostra la llibertat que té aquest programa que, que fins i tot se li deixa fer aquest tipus de manifestacions. Bé, que fins i tot, eh, escolta, deixem que gent com el senyor Cabedo tingui una secció. Exacte, pot seguir, senyor Cabedo. Que sóc el seu 3%, o algo d'integració social o com va? Ah, exacte. Sí, com que sí, mai sí. li tontulatra. Que el Sr. el senyor Guardiola aquest altre. aquest altre, aquest, l'anciano que tenen que no s'aguanta la vegada. <s1> però bueno, és un problema és entre l'anciano. La la i... Això és un problema entre bueno, l'anciano i és vostè. és la sisena, ja, eh? Bueno, a veure, si la és setmana... És ja tenim un problema. Ah, sí, tenen vostè un problema. Hem eh? eh? arribat a un punt que tenim un problema. Bé, si hi ha un dinar de Nadal que suposo I com es diu el problema? 3%. 3%. Que és el que diu que sóc jo en aquest programa, al 3% que necessitem sí, el senyor Montilla. Els es diuen Montilla. Sí, el senyor Montilla sí va dir, "Jo sé problema, no és el 3%, el seu problema és el Montilla." Ell mateix que té un sentit de l'humor que oh, oh. refinat, refinat i pur. Eh? Bueno, es que no em que farà la secció de Diana, eh? És que m'ha posat el rellotge allà on de Jones sí, es va perdre com, la boina. Com sempre. Però cada vegada que eh? són les 7:50. Vale, però s'ho vaig de pressa. Sí, coi, però s'em està posant buste el senyor Garrido. Ai, és igual, no s'història. Em tens explicat tot un passat seu que no ens interessava. Vale, no perquè la vergonyeix aquest passat. Snoopy, és <ríe> I <ríe> també vaig cantar uh, la sirenita abajo del mar. Toni Sala ha presentat Noubli. Di... Nou oh, mira, Toni Sala. De què el Toni Sala? És el que coordina les tardories habitualment a la biblioteca de Can Baratau. Mm -hmm. Sí, però aquest senyor, es veus que ens quedem amb aquest un vena, Sala és ja que un llibre que és un mestre de la secundària, un llibre i de més és col·laborador punt. Exacte. Mm -hmm. Tani Sala ha tret aquest nou llibre que es diu maco, que Autostop. Eh? El que m'hauria de portar és el llibre aquell de la, del senyor Enric Canals. Compril. Esfer a llibres el venen. I vostè no el té? Sí. Ah, doncs deixi-me'l. Compril. Deixi-me'l. Si per cert, ja heu tornat a les pel·lícules que em va donar. Uns documentals <ríe> Fem... de botànica que els tinc a casa. Que el no, vaig, no El Florida Pencil, no? Sí, que no vaig poder acabar aquell, aquell documental de botànica perquè veia massa, massa pastanaga. Fem un off the record i seguim? Perquè... Això no, potser que no cal... Veu, no, per això, de, per això el no deixava els documentals, perquè no acaben de tornar mai. Sí, li tornaré, eh, el que passa que és que eh? em truca i pim-pam-pim-pam pim, pam, i surto correguita i no... Com en... el truco jo? Que vostè em truca a baix per venir i no me me'n recordo escoltim, mai. Què dius que què? Dijous que, que ve el partien, deixaré què allà a Què, que, què? Que dius que què? Què dius que eh, què torna que? a posar-se en El que no és un senyor que surt mal. el Sí, el que fa l'1H. No, el dius que què torna a l'escola Timó. És un, és un nou, bueno, és un pla que es fa habitualment per integrar mm. els immigrants a parlar català. Molt Diu qual o què? I es necessiten voluntaris, per tant... I va la gent? Sí, per sí, això voluntaris. Sí, però senyor voluntària. Montilla per fer conversa. També, més coses... Oh... Uh... Uh... Stop. La fira del llibre, que parlàvem de llibre. Mm -hmm. Hi haurà la fira del llibre, que s'està fent ja. Tenim entrada, si algú vol, que les passi recollir per aquí. O, on te la fan? On te fan, aquesta fira del llibre? Ah, Montjuï, que em ah, No sé. Li pregunto a vostè, la, que és el periodista ah, informal. Ah, la Fira del Llibre que es, que es fa a Barcelona. Digues. Sí, sí, la Fira del Llibre a ah, de Barcelona hi vale. ha ja l'editoral no Meteora, que és d'Aquitiana. No és de Passeig de Gràcia? On es fa? Allò és la Fira del Llibre Antic. Ah. Em sembla que no, perquè és un lloc que tu has d'entrar amb, amb entrada. D'entanyo. Ah, val, val. El que, és que vostè que la diu és... El, ah, no no sé. Suposo que ha de, de ser la, la, la, la, Fira, la Fira del Llibre Antic que és Que jo vaig a comprar al Saldos. quan no em deixen els llibres Quan no em deixen els llibres, ja. Ha d'anar a comprarlos. És és el que té. S'ha desmantellat un grup de lladres silenciosos que va actuar Kitiana s'han ensavantat de la notícia i ha sortit tot de Sí, vam no escultat les Doncs actuaven també el Maresma i entre ells a Kitiana I entraven i anix. I pues, la colla de Duerme mi niño, Duermetella. Uh, la, la pregunta seria, encara estan a la garjola o hi han sortit? No, es van, es van, anar, es van empresonar al juny, el que passa que no s'ha fet públic fins ara. Ah. Més coses. S'ha inna... inaugurat el Miranàpoli, aquí, Tiana. ja està obert. Si ara passen a buscar pizzes, quan s'acabi prova programa obren. A well, mi, que jo tinc un problema o formatge. Bueno, però també l'hi fan sense, home. Una pizza sense formatge com un dinar perdoni, sense pa. Perdoni, jo estic acostumat a demanar pizza sense formatge pel meu company. A Fa veure, molts ser, anys, a ver, eh? Ser, a veure, una cosa, senyor Quevedo. Miri, jo no vegada vaig anar amb una pizzeria i em van dir això que vostè m'ha dit. Dic, a ver, dic, "Fagim una pizza sense formatge." Dius que una pizza sense formatge és no sé quina tal i qual dic, "M'ho la pot fer, o no m'ho la pot fer." Clar. Diu, "Sí." Dic, "Doncs, façim-la, no només un una sò." És una mariconada, sí, però ho és. Gràcies, senyor Soler. <ríe> però però m'agrada no? molt, m'agrada molt perquè, van, bueno, en fin, deixo no, estar. Hem... Un altre eh... toc de rècor, ara punt d'un altre toc de Vale, un toc vale. Sense que avui senyor. serà molt llarg la xirra de postprograma, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, Més sí. coses. Coses que hi han de aquest cap de setmana. Tenim molta feina, eh? sí? Vinga, doncs sí. pues, aviam quins deures tenim. Inauguració del pavelló aquest diumenge. Ah, molt bé. Amb tot una exhibició de patinatge, exhibició de duodans i exhibició també de bàsquet. Partit que jugarà bàsquet tiana contra els que van quedar a mà de bronze. Oficial o... No, no, no de, era d'exhibició. D'exhibició. Contra els que van quedar a mà de bronze als Jocs Olímpics de Sydney de policies i bombers. Ah, molt bé. Estan molt preparats els policies, els bombers. Reparteixen, eh? Reparteixen i tenen bones eines. Lliurement de premis del concurs. I una, concurs. una llarga manquera. Llor, I, i, i a més, els bombers han fet un calendari amb molts famosos. Mm -hmm. i tal, que el surt l'Areu. Sabe... No, no, surt sí. en Jordi Areu, també. Surt el Jordi Areu, surt el senyor Fuentes, sí. surt una sèrie de gent, surt la Pilar Raola Nosaltres no sortim... Home. Això ho hem d'explotar-ho més. Això hem més. Aquest, aquest senyor i jo, el senyor Manel, que Vull fan veus... 23 minuts. Sí. Sí. <risos> aquest senyor i el senyor Manel que fan veus, això hem d'explotar-ho més. Jo ja parlem vostè i jo. Ens fotran al carrer, però acabarem fent un programa com cal. Uh, li deia, doncs surten molta gent, aquest senyor i jo no vam anar, el senyor Soler i jo no vam anar, per uns problemes de calendari, però hi haguéssim anat. Eh? Clar, perquè era un calendari. Era un calendari i no vam poder anar. Ara, l'any que ve, farem un calendari de la ràdio que senyor Jonus no Inauguració del Pabell, no, vostè, eh... sols. Sols, perquè senyor Mar no, no vol despullar-se. Jo jo no ho perdo molt, eh? Vestit més, però... <laughs> Ei, tiri endavant, veure, va, que no m m estem parlant de... La roba, agenda, agenda del cap de setmana. Inauguració al pavelló, diumenge. Lliurement de premis, diumenge a la tarda, el concurs de teatre. Molt bé. Al migdia hi haurà també la passejada i tastet de bolets. Mm -hmm. També interessant. L'any passat vam fer un tastet boníssim. N'hi ha bolets? El han de pagar o què? N'hi ha bolets, perquè no ha sigut un bon any, ara, no bolets. Ah, sí. va, vale. Ens estan posant ja la música també de fons, eh? També dissabte hi ha particip... un altre cop pla de participació a la Sant Albénis, com ja els he dit la ha la Marató Badalona contra el càncer i demà l'escola d'Anglada té el concert de Santa Cecília. Eh, espero que vagi el tastet de bolets i ens faci 5 cèntims. I aniré, I fins i tot... Diumenge tinc intensiu. Començo amb el tastet de bavalló, tastet de bolets, a entrega de premis. És dir, menjaré càrrec de... Hi ha una intermeses. cosa que es sí, diu carmanyola. Taperware. Taperware perquè ens porti uns quants endebolets. Eh? No cal, perquè d'aquí a... O sigui, de, de diumenge a divendt a dijous estaran rebregats. Ens els menjarem igualment. Senyor Cabedo, gràcies. Eh, no? yeah, yeah, yeah. yeah. Està bon, nyanyanyanyanyà, semblant un xiclet. Senyor que Cabedo, moltes gràcies. Hòstia, eh, ja, és que passa el temps que, que vola eh? Passa el temps que vol. Uh, moltes gràcies per estar aquí. A uh, tots vostès, desitjar-li doncs, molt, molt bona cap de setmana i recordar-vos-hi que el proper dijous estarem aquí a partir de les 6 de la tarda a la sintonia i els 107.2 de la freqüència modulada uh, amb el programa en companyia. Ara uh, els deixem amb la música de Ie Iei Batista, Pallarès. Pallarès. de salitges i pudor No oh, oh, oh. sentiten les teves intimitats. Ha crit obligat de a derrar cansa i autocomp compassió eh, eh. No pateixes doncs no has plorar Per cada vegada quan el sentiment surtar eh, eh. sense mida ni prudència del teu cor. No has intentat ser muntanya o terrat O bé amagar el cap a dintre d'un forat O oh, oh, oh. coses prohibides pels grans diputats yeah. Digues que no ho veus Pallanet Digues que no ho veus imatges de colors oh, oh, oh. inafables i magnífics metalls o oh, la cipa i necessària evolució inclús menjar formatge damunt d'un caixó oh, oh, oh són coses serioses amic ballaret coses que poden fer trontollar el teu cervell tan immenses com el sol. O el món o els homes o el mateix amour. Oh, oh, oh. Que el fill i el cap tu t'estimes sense arremistó. Hey, yeah! Digues si que no ho veus, ballarem. Digues si que no ho veus, ballarem. És que no veus pa